Goddag, mitt namn är Torbjörn Jag sökte presstalsmannen för Morgan Johansson Det är jag Ja, hej, goddag ja, Jag läste i Aftonbladet i morse om att, han, att socialdemokraterna ändrat sig angående samtyckeslagstiftning Är det, är det korrekt? Utan vi har ju sagt att vi vill tillsätta en, en utredning Okej okay. Var ringer du från? Alltså ja. bara så att jag vet ja, ja, jag, kanske imorgon du ska tala med Eller vad, jag heter, bara så jag vet nej, ja. jag, jag heter Tobjörn och jag har en, en konversation med en socialdemokrat på Twitter och Hon, hon lovade att hon skulle gå ut om två veckor om ni inte hade ändrat det Så då så vill jag bara kolla av hur det är För nu tror hon att ni har ändrat det så ska vi jo, alltså, ja, men, men det, det finns, att kolla, jag tror på vår hemsida att det står om dagens utspel där. Jag kommer inte så ska jag kolla. Vad ja. kan du gå in och läsa där? Yes, jag var inne här. Det var... Är det Socialdemokraterna på SE då, eller? Ja, precis. Jag går in och ska kolla. för Vi har skickat ut ett pressmeddelande idag angående... Men det är inte så enkelt att vi har ändrat oss Utan det är eh, Det är så att vi vill tillsätta vi till en parlamentarisk utredning Helt enkelt Okej okay, okay. Så oh. Ja Va, Vad är det för anget ja, vet du vad? Om du ja? ser så hemsidan Om du går in där så finns det Om du scrollar ner en liten bit Så står det efter initiativet det Över yes. Om du klickar där så kommer du kunna få Ordentlig information om Vad det är som har hänt idag Okej, okay. men okej okay. då, då får jag tacka där då Ja men för då tror jag att då, då får du en, en ordentlig beskrivning på liksom, På dagens nyhet För det är inte bara svart eller vitt Utan det, det står där egentligen Okej, okay. ja, men ni, ni har i alla fall inte ändrat Det liksom punkt slut Utan det det. Nej utan ja. läs det så kommer du förstå Att det inte är inte som att vi har gått ut och sökat dig för Utan vi har sagt att vi vi vill på varenda sten som finns För att det är annat omkring 60 000 våldtäkter I Sverige och bara ja. några hundra som, som leder till dom äh, I fällande dom Så vi kan kika yes. på vad det beror på Vi vill egentligen ta ett större grepp än bara, okay. bara mm. Samtidig kristallstiftning Men du ser allting där så gå in och läs ja, Jag tror jag har förstått mm. svaret Tack så mycket Ja det är bra, tack Har <laughs> ja, du Lovisa Vad säger vi nu då? För att fortsätta den här diskussionen. Hej, hej!